ska läsa kapitel 1-3 i annonsen boken Annonsen hon som har skrivit boken heter Gull Åkerblom och förlaget som har gett ut boken heter Vilja de har många andra böcker ni kan se på biblioteket vad det finns Annonsen en annons är alltså när en, en affär eller ett företag eller en vanlig privat människa sätter in en text i tidningen. Då får man betala till tidningen. Ehm, och då står där olika saker. Kanske du har tappat nycklar. Då kan du skriva en annons. Borttappat. Jag har tappat mina nycklar. Ring nummer och så telefonnummer. Eller om någon har hittat något så kan man skriva en annons med upphittat. Eller om man fyller år kan man skriva en annons om det. Eller om någon har dött skriver man en annons om det. Eller en affär skriver en annons i tidningen om en sak som de vill att människor ska köpa. Den veckan har de kanske mycket billig ljus skriver de det i annonsen, nästan som reklam när affärerna gör det. Men det heter en reklamannons eller en dödsannons eller en kontaktannons om du vill lära känna någon speciell människa. Okej, okay, boken heter alltså Annonsen. Kapitel 1. Anna Berg fyller snart 50 år. Nyss var hon ung. Nyss betyder bara en liten tid in, innan. Det har gått så fort. Nyss var hon ung. Vart har tiden tagit vägen? Och vad har hon gjort med den? Nästan det värsta med att fylla 50 är att man ska firas. Firas för allt det man gjort under åren som gått. Firas, det betyder att någon annan gör en fest åt mig. Men Anna tycker inte att hon har gjort något viktigt. Så varför ska hon firas? Anna har bestämt sig. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva ut i hundrade år. Jag visst ska hon leva. jag visst ska hon leva. jag visst ska hon leva ut i hundrade år. Den sången ska inte sjungas för henne. Hon vill inte leva i 50 år till. Alltså hundra år. Hon fyller 50 då är det 50 år kvar till det ska bli 100. Nej, hon vill inte leva i 50 år till. Hon vill inte ha en enda blomma. Inte en enda present. Hennes födelsedag ska vara precis som en vanlig dag. Om det hade varit ett halvår tidigare skulle hon fått blommor på jobbet. Men jobbet har hon inte kvar. Hon var en av dem som fick sluta när firman inte längre var lönsam. Alltså när firman inte längre tjänade några pengar. Och Hon har inte fått något nytt jobb. Anna saknar kamraterna på jobbet. Men hon har ändå inte ringt till dem. Några andra vänner har hon inte. Hon har funderat på att skaffa hund. Men det har inte heller blivit av. Idag är det lördag. Det skulle lika gärna kunna vara måndag eller torsdag. Numera är alla dagar lika. Anna sitter som vanligt vid bordet i köket och dricker kaffe. Hon bläddrar i tidningen. Familjesidan är alltid den första hon läser. Där finns nyheterna om de som förlovat sig, gift sig eller fått barn och om de som fyller år. Hon läser om de som dött, hur gamla de blev. Hon läser namnen på de som nu saknar sina kära. Vem kommer att sakna Anna när hon inte längre finns? Annas namn har aldrig stått i tidningen. Hon är inte gift, har inga barn. Hmm. Tänk om hon själv skulle sätta in en annons nu när hon har en anledning. En anledning det är alltså varför hon skulle göra det. En anledning är att hon fyller 50 år. Anledning. Tänk om hon själv skulle sätta in en annons nu när hon har en anledning. Snart är det den 10 mars. Det är då hon blir 50 år. Eh, men stopp, stopp, stopp. Hur tänker hon nu? Hon vill ju inte bli firad. Hon menar att hon kan ju inte sätta in när någon berätta att hon blir 50 år. För då kommer det ju många människor kanske som vill fira henne. Och det var ju det hon inte ville. Fast. Eh, det skulle ju kunna vara just en, en, en sån annons, annons där det står att man inte vill bli uppvaktad. Uppvaktad är när någon vill fira henne, när någon vill gratulera. Kapitel 2. Anna reser sig och tar fram en penna och sin dagbok. Det var länge sedan hon skrev något i den. Hon har aldrig något roligt att skriva om. Nu skriver hon uppvaktning undanbedes. Bortrest. Anna Berg, Villsjö. Hon ser på sitt namn. Anna Berg. Det är ett rätt fint namn. Villsjö har stor bokstav fast det bara är komma innan. Så Villsjö är den platsen hon bor på. Vilsjö. Anna Berg, det är ett rätt fint namn, men de där konstiga orden uppvaktning, undanbedes, låter onödigt stela. Stela är nästan som hårda. Uppvaktning var alltså när någon gratulerar, undanbedes, att man ber undan, man ber bort, man ber att de inte ska komma. Undan, Uppvaktning undanbedes. Det låter onödigt stela och bortrest är ju rena lögnen. Inte sant. Lögn. Inte sanning. Lögn. Hon har varken lust eller råd att resa bort. Inte nu sedan hon blivit av med jobbet. Inte förut heller för den delen. Inte med den låga lön som hon hade. Hon skulle förstås ha kunnat vinna på lotto eller ärvt pengar av en gammal moster. Ärvt pengar. När någon dör så ärver barnen eller syskonbarnen eller den som finns kvar. Som är släkt eller gift. Ärva. Ärvt pengar av en gammal moster. Men eh, lotto vinner hon aldrig på. Ja, 50 kronor har hon vunnit en enda gång. Det kan man inte resa så långt på. Och eh, Någon gammal moster har hon inte. Hennes enda släkting är hennes bror Anders. Hans fru Sonja och eh, deras barn. Men det kan ju förstås ingen veta, alltså ingen som läser tidningen. Hon ändrar texten. Mest som på skoj skriver hon, jag vill inte bli firad. Jag har rest bort. Annaberg, Hm, Det ser bättre ut. Högst upp på sidan i tidningen står det vart man ska ringa om man vill ha en annons införd. Införd. Sätta in en annons i tidningen. Föra in en annons i tidningen. Införd. Eller så kan man skicka ett mejl. Det får bli telefonen för Anna har ingen dator. Det är en kvinna som svarar. Hon frågar efter Annas namn och adress. Hon undrar vad det ska stå i annonsen. Och när ska den vara införd i tidningen? Mm, då hoppas jag att du får en trevlig resa, säger kvinnan till sist. Anna känner att hon blir röd om kinderna. Alltså hon rådnar, hon blir generad för att det är ju inte sant. Hon ska ju inte resa. Hon har ljugit för tidningen. Anna känner att hon blir röd om kinderna. Men nu är det för sent att ångra sig. Om några dagar kommer det att stå i tidningen att hon är ute och reser. Mm, ja. Hoppas att alla tror på det. Att hon i alla fall unnat sig något roligt. Hon häller upp en ny kopp kaffe. Hon ser i speglingen i fönstret när hon lyfter upp koppen. Hon speglar sig i fönstret. Det är alltså mörkt ute. Då kan man se sig själv i fönsterrutan. Hon ser i speglingen i fönstret när hon lyfter upp koppen. Skål, Anna! säger hon högt och tar en klunk av det starka kaffet. Så hon skålar alltså tillsammans med sig själv med sin spegelbild. En klunk är det som man sväljer. När det är något man dricker. En klunk, det är en gång när man sväljer. En svälj. En klunk. Men det är bara sånt som man dricker. Inte som man måste tugga. Bara dryck. Hon känner sig med ens spänd på vad som ska hända. Spänd på. Det känns. Det ska bli riktigt spännande att fylla år. Kapitel 3. Mitt i natten vaknar Anna. Det gör hon ofta. Men den här natten ligger hon inte och vrider sig i sängen. Hon brukar alltså ligga och vrida sig i sängen. Men det gör hon inte denna natten. Hon har fått en idé. En bra idé. Hon kliver upp och klär på sig. Hon brygger en kopp kaffe. Väntar och ser ut genom fönstret. Det regnar och blåser. Detta är alltså mitt i natten. När klockan till sist blir åtta. Hon har väntat länge. Då ringer hon till sin bror Anders. Får jag låna kolonistugan ett par dagar? Frågar Anna. I det här usla vädret. Usla betyder samma som dåliga. I det här usla vädret, svarar Anders. Oh, oh. Oj, Jesper. Oj, hon väckte honom nog. Det finns väl ved, frågar Anna. Ja, i vedboden. I vedbon. Vedboden, vedbon, säger Anders. Ja, då kan jag säkert få det varmt, säger hon. Ved som man kan elda. Det finns alltså något slags spis eller ugn som man kan elda med ved inne i stugan. Så att det kan bli varmt. Då kan jag säkert få det varmt, säger hon. Ehm, ja, Okej okay då, säger han. Nyckeln ligger under den blå krukan vid dörren. På morgonen den 9 mars. Det är alltså Dagen före hennes födelsedag. På morgonen den 9 mars sitter Anna som vanligt vid bordet i köket. Klockan är bara fyra på morgonen, alltså fyra. Hon väntar på tidningsbudet. Snart stannar bilen vid brevlådan. När bilen har kört sin väg skyndar hon sig ut. Det har regnat hela natten och regnet är blandat med snö. Det är alltid ett sånt väder när hon fyller år. Hon kliver ner i en vattenpöl. Iskallt vatten tränger in i skorna. Väl inne igen sparkar hon av sig skorna. Hon ger sig inte tid att torka av dem. Hon lägger den fuktiga tidningen på bordet. Det har kommit in lite, lite vatten i hennes brevlåda så att tidningen har blivit lite, lite våt, fuktig. Det pirrar lite i magen. Hon är lite nervös att hon ska se sin annons. Är den där? Är den där inte? Har det blivit fel? Det pirrar i magen. Man kan också säga fjärilar i magen. Det pirrar lite i magen. Bara det nu inte har blivit något fel. Tänk om annonsen inte står där. Men, där är den. Där står hennes namn. Jag vill inte bli firad. Jag har rest bort. Anna Berg, Villsjö. Anna klipper ut annonsen. Hon klistrar in den i dagboken och ritar slingor med röda blommor runt om. Överst på sidan skriver hon Dagens datum, den 9 mars. Nu är hon redo, alltså nu är hon färdig. Nu är hon redo. Det känns lite, lite högtidligt. Högtidligt, som när det är lite... Man måste vara noga. Man kan inte bara tramsa till. Noga, stilla lite extra fina kläder, högtidligt som när man har en stor viktig fest, högtidligt och nu har hon bråttom